Hola, bones tardes. Bona tarda. Bona tarda. Eh, eh, content de que, de que heu vingut a les terceres jornades i lliurement dels pobles que ho heu fent des del 2013. Eh, avui haig de la segona jornada i el dia d'avui serà bastant històric, ja veureu, primer sobre les revoltes a Mallorca i més després sobre l'enerquisme i, i el catalanisme a, a, a Catalunya. Així que... Calma, assistir sempre és molt essuda. Uh, uh, i bé, uh, avui tenim en en, en Jordi en, jo, en Jordi Maiz Aquesta xerrada ja la volíem fer un altre moment de sany per molt eh, uh, al final hem acabat sent sent ara perquè aquesta encontrabrebrebre és el tricentenari de de l'ocupació espanyola uh, uh, a Mallorca i nosaltres des de uh, diguem-ne, les anti de, de les i que tenim unes sensibilitats també en la qüestió dels de, pobles volien donar una visió alternativa a les dues que es plantegen per una part que enalteix eh, l'ocupació espanyola i per una part que el veu simplement com una, com una manllevació de capacitats de l'estat català d'aquell moment no I ho veu com un conflicte entre dues institucions que nosaltres considerem eh, dolentes amb dues, vull dir, fos l'estat Uh, ara bé, bueno, és d'aquell moment com és, com és de Castella no, no creiem que tinguessin cap capacitat alliberadora per molt que sigui digui uh, català no? llavors aquesta xerrada uh, va un poc en, en, en aquest sentit i destapar altres històries que no s'han mostrat bé, i en Jordi, que el tenim aquí és, és, és medievalista, és especialista en història medieval i concretament de jueus mallorquins de, de, de història econòmica i també tendències historiogràfiques durant totes ja haver-hi participat en diversos projectes d'investigació però a part d'això també eh, participa a lauto de llibres des de ben jove eh, actualment està vinculat al grup d'estudis llibertaris de i a galumnia edicions dels quals després els farem un parell d'espoilers de, de, de qualgun de llibre i de propaganda ja que, aprofita amb l'ocasió, t'ha parell bé, no?, s'han de, de vendre <ríe> <ríe> no. Bé, ell eh, és lligenciat en, en Història Doctorat en Història Medieval, eh, actualment que és professor de Saunet sa i professor així si mateix a un institut d'Educació Secundària i Batxillerat, hem de participar a altres institucions com el Centre d'Estudis Medievals de la Universitat de Múrcia i també ha participat al comitè assessor de diverses revistes sobre Història Medieval, no? respecte a la seva obra, llibres d'història ha volgut destacar els de Viure al marge, la vida quotidiana dels jueus eh, de, Ma de Mallorca, i ja després de més història contemporània vinculat al moviment obrer, que potser és que més molt interessant estem aquí, més recentment s'ha publicat aquest, Trau les barricades de Barcelona, escrit per Naxel Osterbeck i editat per Calumnia d'Edicions, i aquest de los municipios libres, d'en Federico Urales, Uh, també editat per Colònia Edicions i i Nail perquè no se trobava uh, cap banda més que biblioteques buides, no se podia comprar en lloc, no? I després també ens, ens oblidats han fet uh, dissidències, història i cultura obrera a la Mallorca contemporània, 100 anys construint Llibertats, la CNT a Mallorca i Els Invisibles, un diccionari de militants, organitzacions i sindicats obres a segir com veia, hi ha una important tasca de recuperació de la peça memòria de l'anarquisme i llenc. I, a banda de tot això, l'estió pues, també té temps per la poesia i, i, de, tant, i de tant en quant, ens pues, mouen algunes línies amb aquests llibres, tot i que en té, en té més, com Mucha d'Umbre, Sotos i Maleantes i, i Blot de Mora. Bé Jordi, no tinguem més protagonisme, uh, moltes gràcies i molt agraïs aixecar-lo. Bé, gràcies. Gràcies a valtres, però no, crec que m'has donat massa, massa protagonisme. Uh, després tindeu trens per comprar llibres, si voleu. Res, ja, al uh, margell això, jo tenia preparat una xerrada, no sabia ben bé exactament com fer-ho, perquè uh, de fet el títol vaig canviar de lo que havíem previst originalment, vaig ficar a xegle XIV, també vaig ficar contra l'home al govern, i si hagués estat més temps segurament hagués ficat més coses i m'hagués embogat més. Però bueno, bàsicament per allò és ben ple venir aquí a, a transitar i sobretot, no sé, crec que està super guay que, que jo que faig d'història medieval vengui aquí a xerrar d'història medieval un espai que en realitat normalment no s'enxerra d'història medieval i crec que hauria de ser més, més habitual, no? era bastant típic abans no? xerrar d'altres ciències o d'altres etapes històriques i crec que tots en poden aprendre bastant i bueno, gràcies a la gent, a les companyes i companys que han muntat aquesta jornada i sí, evidentment a la gent de, de la Coordinadora Libertària per la feina que que fan. Bé, bueno, bàsicament jo vos explicaré, he aquesta presentació perquè si me mirau jo segurament vos avorrireu molt, sí que per tant no, no serà molt espectacular però com a mínim sí que seguirà un poc de línia de lo que jo vos aniré explicant i en teoria jo el que vos volia comentar són aquestes tres, tres revoltes, va, eh, però abans de començar a explicar ne aquestes revoltes volia comentar també bueno, algunes advertències en realitat les formates de la xerrada me permet no aprofundir molt en, en, en les revoltes i ho intentaré fer lo més profund possible però serà bastant, bastant complicat perquè evidentment no tenim el temps bastant, bastant limitat i bueno, bàsicament també ja en serieé quatre idees perquè podeu agafar perquè tampoc és que aquestes revoltes, siguin, per dir-ho qualque forma, exemplars o sí, sí, això ja, depèn de cadascú de Valtros, si, si trobau que algunes d'aquestes coses que surten en aquestes revoltes que trobau que estan en una línia en la que hi esteu Valtros personalment o, o, o no, i, i bueno, ja, ja feia temps que volia, i de fet ja ho comentat en qualque company d'aquí, que volia fer alguna xerrada relacionada amb, amb aquestes revoltes i, i sobretot arrel de, del Tricentenari, ara que s'estava celebrant crec que també estava bé comentar coses que havien pagat abans i que moltes d'elles havien quedat bastant, bastant oblidades. Vale? Així que, que res, intentaré anar-ho el més ràpid possible. Uh, si en qualque moment m'ou demanar algo, pues ho deis i ho bueno, han tocat després espereix podem comentar el que, que volgou. Intentaré també fer la xerrada en base, no, intentaré no fer moltes opinions personals, tot i que això sempre és complicat, i ho en base als documents històrics que s'han conservat, però bueno, aquests documents tampoc són, són subjectius, no? sinó que estan fets bàsicament per un estat o per una institució i també això el volia aclarir. Bona. En la xerrada vaig començar... Abans de començar vaig pensar que, que no estaria malament explicar aquesta primera revolta. Bé, bàsicament, aquestes tres revoltes en conjunt el que tenen en comú és que les tres hi ha un, un assalt a la ciutat de Palma, una, una destrucció de bona part de les infraestructures de la ciutat i un desgovern total durant un temps, un temps important. I, I les tres són revoltes en conjunt que són generades de la part forana i que assalten la ciutat. Val? O sigui, que és una no cosa sé, que crec que és bastant, bastant xulo de recordar, no? Uh, en, en coses en comú però en coses molt, molt diferents val? la primera justament des d'aquí de vora del barri jueu de, de Palma a l'any 1391 però abans d'explicar la revolta contra els jueu he d'explicar 4 coses de, de què passa i bé, perquè són els jueus els que agafen un poc com a boc expiatori o com a grup en el qual s'identifica amb el poder en aquest moment bueno, intentaré no fer una classe d'història però hi ha coses que hauria de, de simplificar un poc en el segle XIV hi ha una crisi econòmica molt important arreu de, del món mediterrani. Hi ha una crisi molt gran relacionada amb, amb, amb, bé, amb una societat bàsicament endeutada, molt més endeutada de del que podíem pensar en l'actualitat i molt més endeutada, de fet, de del que està molt tenint avui en dia. I després hi ha un, un, grup, un grup sociopolític que, que controla bàsicament les mentalitats del moment, un grup que és l'Església i que fa que bona part de la societat del moment pues, agafi, agafi les seves les seves idees com, com les que s'han de seguir en, aquests, en aquest moment. ¿ver? Bueno, explicar-vos que a Palma, més menys, en aquesta època Palma tenia uns 20.000 habitants en el segle XIV, abans de 1348, abans de la, de la Gran Peste Negra que a l'any 1348, 20.000-25.000 habitants. Eh, és molt difícil calcular quanta població hi havia Palma, però pensau que més o Manco devia ser un poc més, més petita que, que Inca o, o que Manacó a l'actualitat i d'aquests 20-25.000 habitants n'hi havia uns 2.500-4.000 jueus. No se sap ben bé perquè és bastant complicat controlar quanta gent vivia en aquest moment, però bueno, entorn a un 5-7% de la població. Era un barri aquí de Bar, un barri que estava totalment tancat, amb murades, amb portes, per senit se tancava, i els cristians no hi podien entrar ni els jueus podien sortir per senit. Allà de dins n'hi havia de tot, n'hi havia gent super, super diversa, des de jueus que eren prestamistes super rics a jueus que, que mal vivien, feien feina al camp i n'hi havia de tot un poc. No? Això està en un context en el qual l'Església comença a moure, bé, l'Església pràcticament des de, de l'aparició del judaïsme comença a moure un fort antisemitisme i, i, i, bueno, i, i a difondre idees contra els jueus, i les bueno, fa perquè l'any 1214 hi ha un concili eh, Sé que algunes d'aquestes coses, ja ha comentat en Bernat, per tu són un poc espesses, però això va ser un poc més ràpid, però perquè vos imagineu, estem xerrant de fa 800 anys i fa 800 anys hi ha un consell en el qual, per exemple, s'aprohibeix a gent per ser una religió exercir funcions públiques. Val? I una cosa que jo m'agrada molt recordar, estem xerrant de Mallorca, En els, jueus, en els a partir del 1214 se'ls obliga a dur això, val? que és la rodella, val? obligació a portar un vestit especial. De vegades en els llibres històrics seran molt d'ernacisme de, i d'aquesta obligació dels jueus de o d'anar a identificar pel carrer, però això ja passa a l'any 1214, o sigui que, que no sé com apareix preix també bastant, bastant singular. I bueno, en els jueus prohibia per exemple tenir terres, però això molt d'ells es dediquen al comerç i molt d'ells es dediquen al préstec, a l'usura, evidentment hi havia jueus que eren super superusurers i eren persones que evidentment no calificaré, no? no? Uh, I entre altres coses, per exemple, se'ls prohibia sortir a, durant la setmana santa al carrer. Um, això era un, un, una prohibició que també els hi anava bé, perquè molts d'ells quan sortien en el carrer en Setmana Santa eren apallissats directament. Vale? Bé, això són imatges del segle XIV, ens arrodella aquesta i bueno, vos he dit aquest dibuix. perquè jo... Això de l'any 1214 a Mallorca encara no ha fet perquè en aquest moment Mallorca està dominada pels per musulmans, però sí que arriba a Mallorca un poc, un poc més tard. Vale? De fet, en el segle XIV els joveus han de sortir obligatòriament en el carrer, a identificar com a, com a jueus, i això significa estar esposats a que la gent pel tu puguis copiar, pegar, etc. O sigui, és una cosa bastant, bastant singular. Bé, bueno. Res, tenim una minoria, una minoria religiosa, una minoria que dins d'aquesta minoria també n hi ha una minoria que es dedica a activitats prestemistes i això fa que els jueus siguin identificats com un grup superusurer en general i, i com a persones que dediquen pues, a prestar dos bens i, i a viure de les altres persones. ¿vale? Uh, I això l'hem marcat dins d'un context en el qual la major part de la gent a, a l'illa de Mallorca, que viu a la part forana, i la major part de la gent malviu directament. O sigui, a L'any 1348, 1373 i 1391 hi ha tres crisis econòmiques superfortes i aquestes crisis generen, a més de, de que molta gent queda, queda arruïnada, molta gent mort de fang, etc. generen que molta gent identifiqui els jueus com els culpables d'aquesta situació econòmica. Ja veurem quin paper juga aquí, per exemple, l'església i quin paper juguen altres altres persones. Bé, bueno, ho explico breument. A l'any 1348 hi ha un... bé, això és un quadre molt conegut del Triomf de la Mort, d'en Peter Wreger. Vos ho recoman de fet, aquí no sou molt gran, però bé, bueno, si el volum mirar està superbé. Res, a l'any 1348 hi ha una peste negra molt, molt gran que es calcula que més o menys entre el 30 i el 40% de la població mor en un any. Val? Això, jo m'agrada fer comparatives amb situacions actuals, no sé calcular això seria com si ara en un any, pues, 300.000-400.000 persones moririen de, de Mallorca, 400.000 persones són pràcticament la totalitat de la ciutat de, de Palma, que té 425.000 habitants més o menys actualment. Val? Bé, això genera que, que molta gent eh, en, el seu, bé, en, el seu no? en el seu imaginari mental comenci a plantejar-se perquè ha passat això i això, en aquest moment és aprofitat per una institució molt important com és la institució eclesiàstica per identificar els jueus com a culpables d'aquestes malalties. Val? De fet, els jueus seran acusats d'haver generat aquesta pesta, els jueus seran acusats, evidentment, ho són des del principi, acusat de poble d'Isida, d'haver matat en Jesús i coses d'aquestes. Bé, bueno, una advertència, no, no vinc a xerrar dels jueus ni vinc a defensar els jueus, eh? vinc únicament a explicar aquesta situació, no dic que ningú després pensi, pensi això. Bé, bueno, pot demanar -se també Varen morir món de jueus, o la pesta o que van morir bots i per això van considerar culpable. No, van morir molt de la pesta, lo que passa que havia un problema que alguns jueus eren, eren metges, ah. I alguns acudien després a metges jueus, pel qual identificaven els jueus encara més amb, amb aquesta amb aquesta epidèmia, De fet, és propi rei, el propi rei de, de la corona d'Aragó, Corona Catalana Borressa o la Corona que volgó, com es digui. De fet, ell tenia els seus metges privats eren, eren jueus, va? Bé, aquesta primera crisi genera una, una intolerància brutal contra, contra els jueus per una banda i per una altra banda genera que molta gent, sobretot la gent que viu al camp quedin, quedin arruïnats i quedin uh, endeutats amb els jueus, val? amb aquests que tenen liquidesa econòmica i clar, bueno, si tenim intolerància i tu quedeus obès a un grup, pues aquí si ho juntant tenim ja la bomba especial. Aquests són grafis meus, és pues un tema que jo estudiat bastant val? per exemple, això és un, un prestamista jueu que s'enma Galuf Mili val? Uh, y, y eso que esta marcat son a una entrevista me van a demandar recordar si Malaluf aquest era Mateu Maluf de però bueno, bé, no, no, no ve d'aquest, però potser és, és un nom jueu. Uh, en Magalufmili tenia, per exemple, tot això que teniu marcat és gent que li deu pasta en aquest, en aquest tipus. ¿vale? És un, un prestamista de, de Palma, jueu, evidentment, i que té la major part de la part forana que li deu, que li deu dos bes. ¿vale? Això implica que és superbona persona quan, li, quan te donen els dos bes, però quan no se pot pagar és super mala persona. Res, a partir d'aquí comencen a aparèixer uns personatges superinteressants i molt propis de, de l'església catòlica i també d'altres esglésies que són els sermonadors i els predicadors. Val que són gent que es dediquen a, a predicar. Val? Algun d'ells ara estan celebrant eh, el centenari no? i surten per tot. De fet, jo, fins i tot surten el documental d'en Ramon Llull, no? dient que és una superbona persona i tal. Es dedicaven a predicar i, per exemple, eh, en els, jueus, els obligaven a anar a les predicacions, de a dir, els jueus els obligaven a sortir al carrer i escoltar el sermó d'aquesta gent. Fins i tot algun demanaven llicència per anar a predicar dins de sinagogues i estaven obligats a quedar-se i escoltar tot el sermó. Començant a proliferar un munt de sermonadors, predicadors, gent que es dedica a predicar que els jueus són molt dolents i que els han de convertir, etc. I quan bueno, això genera un clima de tensió social Bastant, bastant important i el més curiós, per exemple, això està, està documentat, que els sermonadors i els predicadors més radicals són els conversos, gent que abans eren jueus i que s'han convertit al cristianisme, són els primers que estan contra aquesta minoria. Bueno, a partir d'aquí la cosa se va animant i, i ens bueno, trobem, això són exemples, ens eh? trobem que els jueus, algun d'ells, quan van per la part forana, són apallissats. Està superdocumentat. Val? Uh, sobretot per a Setmana Santa, els jueus per a Setmana Santa demanen protecció, perquè a les festes cristianes lo més habitual és acabar pegant pallisses a jueus. Vale? És una de les festivitats més habituals, sobretot d'un dia concret, vale? que divendres sant, que per la simbologia cristiana té una, una significació molt important. Vale? Bé, ha, ja dic, Sineu, Alcúdia, Laró, Porrera, Muro, n'hi ha per, per tot, eh? per Inca, etc. Després, aquests no són els junis no que, que són apallissats, en el segle XIV els impostos no els domiciliaven en el banc, sinó que venien a cobrar-los a teva, i per exemple n hi havia impostos que estaven jugats anualment. Per exemple, se jugava els impostos no sé i n'hi havia un senyor que el comprava aquest impost i ell mateix se dedicava a cobrar-lo. Evidentment, molts d'ells uh, són jueus i quan van a cobrar els impostos també denuncien que la llengua els hi vol pegar. Val? o sigui, imagina un d'aquests que va cobrar un impost a Sineu i ha de marxar corrent perquè la gent surt a pegar-li ara és més complicat perquè tot està domiciliat i per tant és més complicat identificar Val? bé, uh, això genera una situació de, de violència econòmica insostenible, pensau que la gent que viu al camp i, i que cas oferta aquesta, aquesta epidèmia, aquesta crisi, eh, bàsicament estan molt endeutats, eh, la major part d'institucions que en aquest moment i de les quals tenim dades estan superendeutades econòmicament, Una situació molt similar a l'actual. Vos puc un exemple. Mira'u cosa que bé, de, deutes per guerra, per exemple, val? Mireu, guerres que he fet aquí, dic, bàsicament en aquesta època, 1349 1349 1349 1349 1349 1349 1350 1550 o sigui, és una guerra constant, permanent, val? en la qual estan aquests senyors, que són els reis de la Corona Aragó, evidentment algun d'ells, molt exemplars en alguns llibres i, i bueno, gent també que, que podien qualificar de, de moltes formes. Bueno, a uh, 1373-74 uh, hi arriban a és una crisi agrícola brutal, uh, tenim documentat que molta gent de la part fora na mort de de fan, no tenen per menyar i els pocs que sobreviuen el que fan és demanar dos vegès a la gent que té dos vegès. Bàsicament demanen dos vegès per, per conrear amb la intenció que una vegada agafada la collita se pugui, pagar, no? se pugui pagar aquest deute. El problema és que molta vegada no se pot pagar la collita i la gent està endeutada i, i, bueno, i se mor de, de gana. Això és una, una botica de, de l'època. Us ajuda aquesta imatge perquè ho veieu. Bueno, això és de, de les càntiques de, de, de Santa Maria, d'Alfons de Zé. És un jueu. Els jueus sempre surten a representar, fent coses rares, no? Allà intentant moure del bé, amb el nas molt gran i tal. I aquest és perquè també estan robant i tal, i surt una esbàstica, eh? no és una manipulació posterior, val? Ni, ni és una, una relació que, que estigui feta a consciència, sinó que és un símbol que de vegades s'utilitzava, és un símbol molt, molt antic, però bueno, és curiós veure com en el segle 13 n'hi ha jueus i esbàstiques juntes, per la la projecció que tindran després aquests dos, dos símbols. L'any vale? bueno, 1391, aquí arribant, després de tota aquesta situació econòmica de crisi brutal i de sermonadors i gent identificant els jueus com a la gent que s'ha encarregat d'arruïnar la major part dels de camparals, eh, mostrant que, a la vegada, a diversos llocs, això de la corona d'Aragó, però també passa a altres bandes, eh, a la vegada, en res, en dos tres mesos, eh, a moltes ciutats, es comencen a assaltar els barris jueus. Jo aquí m'agrada puntualitzar perquè en, cert, en certa mesura hi ha un pot de manipulació. mal molts d'aquests llocs n'hi ha un atac contra els barri jueus però en realitat les revoltes, inicialment, moltes d'elles no són contra els barris jueus. Per exemple, a Palma hi ha, una, hi ha revoltes i atacs a diferents indrets on hi ha comunitats jueves, fonamentalment Inca i Palma. Des d'Inca s'esporta la major part de l'illa i comença a sortir gent de l'illa, bueno, de la part forana, que marxar cap per intentar negociar una situació pactada en aquesta situació econòmica. I no van directament atacar els jueus, van directament atacar les cases dels nobles de la ciutat. Val? El que sí que hi ha un, un moviment molt hàbil de bona part dels administradors de la ciutat que diuen no, no, no, nostra, ocupa nostra, s'ocupa dels jueus, i això quan tens 5.000 persones a la porta de Cateva pues pot acabar bastant, bastant malament. Res breument, l'estiu de 1391, normalment passa a l'estiu, i, i no és que l'estiu s'animi, que també, sinó que l'estiu normalment, eh, si la major part de la gent viu de les collites del camp, i, i, i depenen de les condicions climàtiques, si n'hi ha un any de males collites, pues, evidentment a l'estiu ha molta gent que passa, que passa gana, val? Bueno, a ganar. Milers de persones de la part forana, quan dic milers, se documenta entre 4 i 5.000 persones de la part forana, van assaltant diferents indrets, les tropes reials no es poden contenir i marxen cap a, cap a ciutat vale? Bé, això ho posat així perquè si pareig jo que sé llatí, hi ha quedat superbé vale? això document que expliquen lo que passa, vale? ja està a veure si hi ha algú que tingui molt d'interès però bé, bueno, podria haver posat un altre idioma i així quedava bé també però bé, bueno, res uh... Aquesta revolta inclou, jo bàsicament el que vos volia donar a conèixer d'aquesta revolta que tal vegada menys coneguda que les anteriors, i, i que està aquí en res, són dos carrers aquí de vora, vale? és que en, durant, des de l'agost fins a l'octubre n'hi ha fins a tres o quatre, encara no està molt clar, assalts a la ciutat de Palma en els quals els governadors de la ciutat no, no poden contenir, de fet són primers que marxen i se'n van al castell de Bellibert, se tanquen allà i s'amaguen. Vale? Els governadors, els jueus, fan el que poden. En una setmana d'agost, entre final de juliol i agost, a Palma, s'assassinen directament unes 300 persones, que se diu bé, però bueno, són 300 persones, una brutalitat en una, en una ciutat en la qual n'hi ha més o manco que lleït avant 20-25.000 persones. D'aquestes 300 persones, bueno, concretament són 300 jueus i tres cristians, i, i bueno, la, la major part de, bueno, el document diuen que la major part dels participants d'aquesta revolta eh, arriben a pactar amb el governador real eh, la major que no està el rei eh, lo que sí que hi ha un governador real que actua en nom, en nom del rei i bueno, jo lo, lo que, més, lo que més curiositat no fa és la gent que ha assaltat la ciutat i que ha assassinat a, a 300 persones eh, i que sempre s'ha venut com una, com una història anti i tal, eh, el que més curiositat m'adona és quines són les seves demandes, perquè quan hi ha una reunió, hi es posen damunt la taula les demandes, val? perquè veurà que no són demandes exclusivament exclusivament contra els jueus. Per exemple, una de demandes que fan és retallar els impostos. Val? Hi ha un problema crònic a, a Mallorca en aquesta època, a la edat mitjana i a la moderna, que la major part de la gent viu a la part forana val? i que la major part dels impostos la paga la gent de la part forana. Val? per tant, eh, això genera un problema molt important i el segon problema important és que la major part de la, de la part forana no té cap tipus de representació a, a la ciutat val? no estan representats políticament això s'arriba a tant un moment que després ho explicaré però això també acaba bastant d'una forma bastant singular Res, són alguns, alguns exemples perquè ho jo val? Eh, per exemple, no demanen, demanen inhabilitació dels carres públics dels administradors, no estan dient res de jueus, demanen que se, se lleven els impostos, demanen que s'arribessin els impostos, demanen que els oficis públics siguin d'un any, val? això és de l'any 1391, val? Uh, i, i bueno, demanen també que els representants de la part forana tinguin representació a, a, al conjunt de, de l'illa. És molt curiós, són 12, 12 demandes, però parec que la cosa s'atura l'agost, no saben ben bé què passa, i després, a final de... Al final de l'estiu torna a haver-hi una segona i una tercera revolta i se torna a pactar uh, un, un nou acord, són 56 acords, val? són documents d'aquest acord i, i bueno, aquí ja sí en aquesta segona demanda sí que ja n'hi ha una, una clara identificació dels de jueus els obliga a convertir-se. Aquí trobem que els representants de la part forana a, són bastant diferents, de fet ja hi ha una interposició de l'Església Catòlica molt important i s'identifica ja clarament l'element religiós que abans no, no hi estava. Vale? Res, de fet demanen que tota la gent que ha participat en els assassinats estiguin perdonats i que s'eliminin els, els deutes. Una demanda jo molt curiosa que, que està aquí que diu destrucció dels protocols i dels llibres de comptes. Això és com si assaltant el banc i de destrucció de totes les hipoteques, que cremin totes les hipoteques i és el que demanen de fer-se fa. Ah, o sigui que és un, una demanda bastant, bastant bèstia pel seu, pel seu moment. Tenim constància que moltes que donen préstecs marxen correguen, amb el seu de préstecs, evidentment, perquè és l'única forma de poder demanar dos bés després en els que no volen pagar. Vale. El representant del rei diu, en perfecte, atureu la revolta, molt bé, els jueus acaben com acaben i el representant de la part fora, en la major part d'aquests 5.000 atacants de la ciutat, una vegada que el rei ha aconseguit pacificar tota la situació, comencen a, a, bé, a no complir aquest pacte, a detenir a tota, a tota gent que més a tenien identificada que havia participat en els Aldarulls i comença a haver-hi execucions públiques val, de les persones que han participat en, en aquesta revolta. La cosa acaba bastant malament i més a durant un temps, ningú torna a, a explicar res d'aquesta revolta i la perforana queda com molt pacificada, evidentment, després de 300 morts jueus i, i, bueno, i la gent que ja queda queda detinguda, pues la situació és bastant complicada. Consequències, res, desapareixen els jueus a Mallorca, 1391 1435 els obliguen ja que no n'hi hagi jueus, a partir d'aquí apareixerà un problema que pintura o sona, que és el problema chubeta, del qual no, no enxerraré. S'oposa una multa a tota la perforana per aquesta, una, una multa brutal, de 120.000 florins, d'acord? que de pagar tots els habitants de la part forana per aquesta revolta, hagin està relacionat amb la revolta o no, o sigui, tots han de pagar, i després hi ha una, bé, un nombre, sense identificar, perquè encara no ho tenim molt clar, de, de pallesos, de detingut molta gent i ha execucions públiques de, de pallesos. Vale? Bé, bueno, doncs explica la segona revolta, de 1450, però que, que van canviant un poc i n'hi ha coses que són similars. A l'any... In... Jo duia un guió, però és igual, també. mateix. A l'any 1450 hi ha una, una segona revolta. Val. Alguns autors diuen que durar fins l'any 54, no, sé, no està molt clar, però bueno, pensava que és molt difícil seguir aquests documents. I bueno, la revolta forana Ventura-Botsona és una, un nou atac, a una nova defensa, com volgou, de la, de la part forana. Tornen a assaltar la ciutat i tornen a manifestar el seu descontent de la situació econòmica en la qual estan la gent de la, de la part forana. Lo curiosa d'aquesta revolta, i també de, de l'anterior, és que s'anomena revolta forana, però en realitat no és una revolta únicament de gent de la part forana, sinó que també és una revolta de gent de ciutat contra gent de ciutat. Bàsicament és un conflicte que enfronta mercaders i cavallers ciutadans, els grups més privilegiats de la ciutat, contra eh, la gent menys frulellada, contra els menestrals que són artesans i contra la gent del camp val? Evidentment aquí hi ha una, bé, una dialèctica si voleu bastant, bastant clara entre, entre poder i poble Evidentment això el podíem matitzar molt però veureu que, que com a curiositat eh, és singular veure que, que la revolta forana s'anomena així però que en realitat bona part de la gent de la ciutat també va atacar a la gent de la, de la ciutat val? Hi ha dues causes històriques que s'identifiquen en una mica de conflicte, no? una causa econòmica i una causa política, però en realitat, bueno, podíem dir se mateixa, però en realitat són causes político-econòmiques. I bueno, bé, de la causa econòmica, mateix, tornant a tenir un en de que viu al camp i que, que mal viu, perquè els rendiments agraris són, són molt dolents, penseu que estan molt fiscalitzats. Us poso un exemple, jo he fet feina en un grup de recerca sobre fiscalitat medieval, el Regne de Mallorca i el Regne de Mallorca en tenim identificats l'any 1400 en a 2.000 impostos diferents. Dos ¿vale? mil impostos diferents. Impostos per passar un camí, per comprar lletugues, per comprar o sigui, fins a 2.000 impostos. I per què de vegades pensant que avui en dia mos estic inventant tot i això fa alguns 700 anys ja que ho estan sofrint. ¿vale? Una fiscalitat excessiva, és a dir, pensar en una persona que fa feina al camp, bueno, a part de, de no ser propietari de les terres, ha de pagar un 10% a l'església, ha de pagar un percentatge també al senyor propietari, ha de, ha de guardar una part de la, de la collita per tornar a, a conrear, o sigui, doncs que en realitat, pues si, si en treu un quilo de, de qualsevol producte, pues li queden per menjar 100 grams, no, no molt més. Vale? I bueno, això que he comentat abans és que tota aquesta gent que suporta també a ciutat. Eh? La gent menys afavorida de ciutat i la gent menys afavorida del camp són els que estan eh, duent el sistema econòmic de, de l'edat moderna o del trànsit a l'edat moderna. I bé, I després... La, la, la propietat de la terra en de Mallorca? Superdiversa, eh? n'hi ha, ha terres comunals, val? N'hi ha bona part de la, de la propietat que està en mans de bueno, micropropietaris, bona part de la propietat està en mans de l'església i de la noblesa com a conseqüència de la conquesta cristiana de, de 1229. Eh, hi ha moltíssima diversitat, però bueno, la major part estan en mans de l'església i de la noblesa. Però n'hi bueno, ha, ha, ha part comunal, que això no s'estudia molt. Eh? Bueno, eh... Els de la part forana és que històricament a la part forana s'intenta que hagi gent, des de la conquesta cristiana, bàsicament que hagi gent concentrada en pobles, perquè són millors de fiscalitzar que no gent dispersa, però els problemes que aquesta gent no té representació i ja n'hi ha hagut revoltes anteriors, de la de 1391, menys identificables, i el que han fet els administradors de la corona, els Reis, el que han intentat en aquest moments és dir bueno, el que farem és que doncs, crearem una institució perquè vosaltres tingueu representació política ¿vale? aquesta institució el, el sindicat de fora, ¿vale? que s'ha creat l'any 1315 però és, un, és una institució que l'únic que fa és que les èlits dels pobles tinguin representació i puguin anar fent allò que, que consideren ¿vale? en realitat, ja en aquesta revolta els habitants de la part forana identifiquen aquesta institució de la part forana com una institució totalment corrupta i com a base del poder de, dels quatre privilegiats no? que poden evitar a, a la part forana. Bueno, primer pas de la revolta, com a conseqüència d'una altra crisi econòmica i crisi alimentària, a l'any 1450, la major part, quan diu la major part, doncs, molts, no saben exactament si... bé, no se poden identificar el nombre de persones que se van negar, però molta gent de la part forana es va negar a pagar impostos. Molta gent de la ciutat va secundar aquesta acció, pensau 1450, no sé, avui, bé, avui en dia s'intenten fer això, no sé quina, quina projecció podien tenir la gent que podien intentar avui no pagar impostos, però pensau que en aquest moment s'arriba a, a, a estendre i eh, en aquesta protesta d'impagament d'impostos s'ofegessin els menestrats de, de la ciutat tots aquests que es dediquen a la petita artesania, a, bé, traginers, gent que es dedica a les activitats econòmiques no, no molt profitoses, però bueno, que els hi més a banco per poder sobreviure, també s'apunten perquè la seva situació econòmica és gairebé igual que la gent que viu a la, a la part forana i evidentment ells tampoc tenen representació a les institucions. La ciutat va tornar a ser, va tornar a ser assaltada en tres ocasions. jo Quan dit la ciutat, en realitat això el poden substituir com el poder, perquè en realitat a la ciutat lo que ha és la representació del poder. Hi el poder militar, el poder religiós i el poder polític. Val? I aquests tres s'ajunten, se'n van corregant, se tornen a tancar el Castell de Belbé. El Castell de Belbé és un centre turístic en aquest moment bastant, bastant habitual i, i molt visitat. Bueno, les conseqüències del conflicte, perquè evidentment després de que el representant del rei i representant de l'Església i el representant militars hagin de marxar corregent, això té conseqüències i té conseqüències bastant clares que és una fortíssima repressió econòmica, política i fins i tot física. ¿vale? Uh, acaba com acaben moltes accions actualment. Se fa una acció, després uh, s'identifica els culpables i se'ls imposa una multa brutal. ¿vale? Evidentment aquesta gent que... que que s'ofreix aquesta multa, eh, desapareix dels documents i, i deixa de participar en, en accions polítiques. Vale? Mol, molt de pallessos, i això també està arrel de, de la pregunta que, que s'ha comentat, molt de pallessos van quedar totalment endeutats, i quan dic pallessos, eh, alguns no, no només són pallessos, sinó que són pobles sencers, vale? pobles sencers que bona part de les terres que eren comunals o terres personals eh, les perden, se les queden aquests senyors eh, privilegiats de la, de la ciutat, i, i bueno, aquí tenim, per exemple, un, un inventaris fins i tot d'alguns pobles del nombre de terres que varen quedar, ciutadans honrats, tal com se qualifica en aquesta època, els ciutadans honrats de la ciutat de, de Mallorques o de Palma. ¿vale? Bueno, ah, veure, sí, sí. Aquí has comentat que ja tota la comunitat jueva és extingible, no? I llavors sí. la, la funció de prestamista l'agafen cristians, diguéssim, o... Creditors a Barcelona. O sigui, ja no es des d'aquí, doncs no hi ha... Bé, bueno, alguns són d'aquí, però bàsicament són créditos catalans. no has mencionat aquesta part ara de banca, entre sí. no, coperes volien que, que... Sí, bé, bueno, que, que no només n'hi ha alliberadors catalans, també n'hi ha créditos que presten quantitats econòmiques importants. De fet, amb, amb alguns moments anteriors hi ha una lluita molt important entre els créditos catalans i els créditos jueus, per veure qui, qui, qui queda amb què. Bueno, bé, la repressió, que he posat aquí, no? Morts, molt de ferits, bueno. i eh, bueno, res, eh, la major part dels de, de líders són identificats i executats també eh, públicament. I bé, bueno, 1521, la tercera revolta, i bé, bueno, aquí he pagat, ho he afegit una part, la de els, les germanades les germanades, perquè després volia comentar bé, un, uns en dubtes que jo he tingut jo mateix quan estava preparant això m'havia plantejat quin pod... quina participació van tenir les dones en aquest conflicte val? i, i bueno, després comentaré un poc quatre, quatre idees que, que han anat veient en els documents no he tingut temps de fer moltes més coses perquè és bastant complicat seguir aquests esdeveniments però bueno, res, la revolta de... aquesta és segurament la, la més coneguda, la de les Germanies val? Uh, és de la que tenim més documentació, també és una revolta cada vegada més propera en el temps i quan més propera en el temps més, més informació tenim. I, bueno, bàsicament també tenim més informació perquè les administracions polítiques, en aquest cas les, les monarquies, cada vegada tenen un, un aparell un burocràtic més important i tenen molta més documentació. Bueno, estic amb, amb un dels emperadors o l'emperador més, més important, llontament tan feliç segon que té la monarquia hispànica o, o Espanya, i aquest senyor pràcticament governa eh, governa terres de, de cinc continents val? i, i bueno, entre altres coses hi ha diferents revoltes contra ell val? aquest és net de, de reis catòlics i, bueno, en diferents moments hi ha revoltes contra ell a, diferent, a diferents indrets jo sí que he volgut clarificar que ben igual que passat avant, Mallorca no és aliena en aquestes revoltes en aquestes fan i en aquests problemes que històricament hi ha a, a, en els llibres i, i per tant jo crec que ja que no és aliena s'hauria també de recordar i intentar clarificar que quina va ser la, la possible resistència contra, contra aquest senyor, contra el que ell representava, no? la monarquia absoluta de jo faig el que vull i, i punt. Uh, malauradament en els llibres d'història normalment mos expliquen històries de guerra, històries de, de reis, històries de bisbes i quatre coses més uh, i, i normalment no n'hi ha temps per explicar que contínuament Pràcticament el principi de la humanitat hi ha protestes, revoltes contra tots aquests moviments de, de manca o de, o de llevar llibertats, i, i bueno, us he pogut alguns per si us interessen, hi ha revoltes pràcticament, podem identificar cada, cada any, moviments. Eh, contra en Carles I estan les conegudes comunitats a, a Castella, val? A les eh, Hermandades. Aquestes revoltes són revoltes que fan diferents ciutats contra, contra en Carles I, per diferents qüestions, però bàsicament perquè són ciutats, entre altres coses, perquè rebutgen a un emperador d'origen germànic, malgrat que sigui natural de Gant, de Bèlgica, i rebutgen també la pèrdua d'autonomia de les ciutats. Vale? O sigui, no, no només hi ha revoltes del camp, sinó que i tot les ciutats s'estan revoltant contra la pèrdua d'autonomia de les seves institucions eh, pròpies. Vale? el conflicte torna a enfrontar una cosa molt similar a que hem vist a la part forana en realitat seria com una tercera, un tercer... Bueno, en realitat, aquests no que s'enfrontin en aquests, sinó que aquests s'enfronten en ells realment, aquests estan en enfrontament continu i, bueno, aquesta revolta, ben igual que les altres jo també la puc manipular sense cap tipus de problema ha estat una història molt amagada ha estat una història penseu que la major part dels llibres d'història estan repetint versions del segle de VIII i del segle IX dels historiadors d'aquella època amb una visió superromàntica amb el romanticisme, amb el nacionalisme espanyol o si voleu, regionalisme i, i bueno, moltes d'aquestes coses que s'havien escrit en aquests moments s'han anat repetint fins en els llibres d'avui en dia i, i bueno Bé, us poso un exemple. Aquest senyor bé, qualificava, per exemple, a la gent que va participar en aquesta revolta com a criminals. És una bastant habitual, n'hi ha moltíssim d'exemples. Aquest senyor té una plaça aquí de vora, no molt lluny tampoc. I és evidentment també un ciutadat honrar, un ciutadà exemplar de, de la ciutat de, de Palma, malgrat que va néixer a, a Menorca. i, bueno, en aquestes conferències que feia a diverses associacions solia parlar també bastant bé del moviment obrer d'aquesta zona. Bueno, des de segle de bueno, XV se manifesten també moltíssim de problemes econòmics i, i, i polítics. ¿vale? A Mallorca hi ha una cosa que passa també a altres indrets, que és el bandolerisme, però bueno, jo m'agradaria comentar que no confongou el bandolerisme amb en Curro Jiménez i el bandoler aquest, però bueno, en realitat el bandolerisme és una lluita de bàndols entre diferents, entre cometes, partits polítics, que al moment no existeixen com a tal els partits polítics, però sí que n'hi ha bàndols, no? diferents bàndols que s'enfronten per diferent model de ciutat, però en realitat per diferent model de, de, de control de dels de dobbers o de les caixes uh, públiques. Vale? Bona... Bueno. Uh... En aquest moment, ben igual que abans, tornant a tenir la major part de la gent que viu a Mallorca en una situació d'empobriment brutal, de misèria, que, que genera que molta gent eh, bé, estigui en, en situació totalment desesperada. Val? I, I amb aquesta situació totalment desesperada juguen un paper molt important els senyors del, del camp, és a dir, les élits eh, rurals i també les olorilarquies de la ciutat, que el que fan és fiscalitzar eh, pràcticament totes les activitats, que hi ha, ha en aquests moments i, i viure dels impostos de la resta de, de gent no? bueno, a febrer de 1621 hi ha una revolta a la Parforana tornant a atacar a la, a la ciutat de fet que aquesta revolta molt coneguda bé, hi ha alguns testimonis de l'època la revolta curiosament s'aprofita la festa carnestalta la gent va un poc així disfressada i tal i s'aprofita aquesta, aquesta situació per anar a a, bueno, a a protestar contra el Virrei penseu que Atacar el rei en aquests moments és com atacar el, el, el propi Carles Carles I, és una persona molt important. I bàsicament eh, hi ha, una, eh, perdoneu, hi ha una, una revolta que intenta reclamar l'alliberament d'un grup d'artesans que ja estaven eh, o tenint documentats a la ciutat que intentaven eh, bé, fer demandes de, de baixada d'impostos, i també de, de lleugerament de, de les càrregues que, que en tenien contra, contra aquesta gent. A la, a la revolta ja destaquen dues persones, jo, jo no és que vulgui tampoc dir que són superherois o res aquí perquè els identifiqueu i ja està. Són dos artesans, un, un peraire, en, en Joan Crespí, i un senyor que es llegava a fer capells, un capeller, que és en Joan Alcolón, que a la més coneguts dels allermenats, de, de, de que és aquest que abans, en José María Quadrado, deia que era un criminal. Vale? Bueno, és una revolta contra l'orrigarquia urbana, ¿vale? contra els mascarats, ¿vale? mascarats perquè, bueno, són contra les cròniques perquè la gent de l'orrigarquia urbana eh, a les seves cases s'havien pintat màscares per identificar quins eren els responsables de la situació econòmica de, del moment, també contra el sistema fiscal del moment perquè és una situació també de... de injustícia econòmica cap a un grup només de la població que són els únics que paguen impostos la major part de la gent i un grup molt petit de la població que no paga cap tipus d'impostos i també contra la corrupció hi ha elements aquí que alguns s'estan repetint les demandes, mira lo que demanen supressió d'atxensals, expliqueu breument ve a ser més o menys que avui en dia seria deuta pública en aquest moment, per exemple, no és que Espanya estigui fent deute pública, sinó que l'Ajuntament de Pollença està emitint deute pública. És a dir, els propis ajuntaments fan emissió de deute pública perquè estan arruïnats. Val? I això genera que els ingressos vagin únicament per pagar, per pagar interessos val? i la situació sigui bastant, bastant complicada. Demanen que no siguin només alguns els que paguen impostos. Penseu que hi que no paga impostos i en que sí. Val? I demanen també que els el grups privilegiats que governen el Regne de Mallorca Uh, bueno, deixin de ser corruptes, estiguin prohibit que les persones que hagin exercit un càrrec tornin a exercir-lo o que estiguin allà permanentment, etc. Vale? Bueno, demanen, bé, una, una quita. O sigui, algo que, que avui en dia surt, pues l'any 1521 a Mallorca s'està demanant una quita del deute. O sigui que, vale? I res, les fases del conflicte. Molt breument, hi ha dues fases en el conflicte. Una primera, en les qual els allermenats estan en bé, estan encomanats per aquest senyor, per Joan Crespi, que organitza com un govern revolucionari, que són la junta dels 13, que evidentment són 13, en teoria, si no són molt, molt originals, i és una fase bastant, bastant moderada. En aquesta fase moderada se demana ja que llevi la, bé, el deute, que hi ha una equitació del deute, i per tant, imagineu-vos si és la fase moderada. Quan passem a la següent fase, pues, podeu imaginar que la, la situació s'ha... accelerarà bastant més. Bueno, això, evidentment... Uh, fan, fan sense, sense que hi hagi una oposició de l'administració perquè en aquest moment la ciutat de Palma està abordada per unes 5.000 persones vale? amb un descontrol total i amb un desgovern absolut tornen a, Ara, voleu, tornen a marxar els dirigents polítics nova visita turística al Castell de Beiber vale? els senyors i el patriarcat urbà els, els governants de la ciutat se'n van corrent, alguns se'n marxen de l'illa i la major part se'n van al Castell de Beiber Castell de Santueri i alguns entre ells el Virrei s'ha de marxar de, de Mallorca, que se'n va a l'illa d'Eivissa. De, vale? I, i bueno, clar, què fan a governants? Penseu que han fer fora al representant del rei, això és una brutalitat. Bueno, s'han anat també, evidentment, la major part de, de dirigents. Aquí tenim en Carles, i bueno, en Carles fa un escrit d'aquests uh, històrics, de dir, heu de fer cas a lo que diu el, el meu virrei amb aquesta contundència que la gent se va assustar tant o n'hi haurà càstig exemplar. Evidentment eh, que el senyor en aquest moment segurament més poderós de la Terra digués que n'hi haurà càstig exemplar contra una illa tan petita eh, en realitat eh, va acabar complint eh, pot tant després. ¿vale? Bueno, això és el que fa l'administració, ¿vale? o si sigui, això arriba fins i tot al propi emperador que acaba enviant un exèrcit més important a Mallorca i els donen revoltar però bueno, què fan? Bueno, hi fan la seva. ¿vale? Assalten el castell de Belbé, executan a privilegiat, assalten el castell de Santueri, executen a privilegiat, detenen i assassinen el Joan Crespi per moderat. Va? Ja començant a tenir pues, bueno, dissidents, no? i' més moderat que jo, i bueno, pues, acaben els més emocionats, pues, acaben i tenen el en... Joan Colom. Bueno, entran a la segona fase del conflit, en el qual aquest senyor, Joan Colom, eh, se com líder o no? personatge ja més, més important d'aquesta revolta. que És un capellaire de, de, de feranits. I bueno, en aquesta segona fase, que seria, quasi com, no sé si coneixeu les fases de la revolució francesa, quan en Robespier entra i l'època del terror, pues quasi, no? pues el que fan és perseguir, executar, emmascarats, etc. Uh, i. i bueno, Bé, així ara us havia posat això que havia explicat abans, no? el del mascarats que no sabia si, si ho havia explicat. I, bé, bueno, en Carles V, l'emperador, envia, envia un exèrcit bastant, bastant nombrós, val? sobretot més que nombrós, bastant ben armat, en comparació a les armes que tenen la part de la... bé, és la gent de la part forana i també és, és la gent que s'apunta de l'artesania la, local. I bueno, aquestes tropes desembarquen a la ciutat de... Bueno, desembarquen no a la ciutat, desembarquen a Alcúdia. Concretament perquè encara no és ciutat. Val? Desembarquen a Alcúdia. I Alcúdia, que és una ciutat, a partir de 1523, ja veurem per què, és una ciutat en aquell moment que, que està bé, amb morades i tal. La gent que ha follit del castell de B&B, de del castell de Santuari, s'havien refogit en aquesta ciutat. Val? Una ciutat bastant ben comunicada per mà. Allà entra l'exèrcit d'en en Carles, en Carles I, i bueno, com a conseqüència d'aquesta defensa de la gent d'Alcúdia dels privilegiats, en Carles I després otorgarà a Alcúdia la categoria de, de ciutat no? ciutat fidelíssima, fidelísssima més val? que és se'es títol que hi dona. Bueno, A partir d'aquí la repressió és brutal, val? per un exemple, en Joan Colom va ser, en Joana Colón, el que queda d' en aquestl moment val? va ser decapitat, esquarterat i i no ho he fet per fer-ho més gore, eh? sinó és el que diuen els documentos, el podria haver fet una cosa més gore, però bueno, el que diuen els documentos, el van deixar una, el seu cat dins d'una gàbia de ferro, ¿vale? uh, evidentment no com aquestes barbaritats del Daesh i tal, no? això és a la Mallorca del XVI, on no se feien barbaritats, i el seu cat se va penjar a, a la plaça Islàndia, que això fet per provocar un poc, no? a la plaça Portapintada, això, això és una foto real no? de la plaça de la porta pintada que és actualment, bé, la, la plaça Islàndia o la plaça Espanya, com volgo, vale. Era sí eh. Lo que... Bé, com una, una curiositat, en el segle de nou verem tirar els murals de Palma perquè els grans ideòlegs de l'època, a dins de la ciutat hi havia moltes epidèmies i van dir bueno, la millor forma de llevar-se a l'epidèmie seria llevar-se murades. les morades en documents escrit, argumentant perquè si tirant-se a les morades les epidèmies podran sortir de fora i no quedaran dins de la ciutat, o sigui, gent amb unes idees supersullerents. Super Això és la part, part bona, dolenta, que no tenir-se la part bona és que si, si les tinguessin segurament vindrien encara més turistes. Val? Uh, bueno, a partir d'aquí, a part de l'execució d'aquestes persones, les vides hagueren de pagar nombroses indemnitzacions. Va? Quan dic nombroses, uh, la per exemple Santa Maria van estar a sort del 1521 pagant multes fins 1548. Va? I els habitants d'aquí de, de Solle van estar fins a 1555 que sapiguem pagant deutes de 1521. Va? Això sí que és una hipoteca i no el que alguns poden tenir. Execució en públiques, més de 200 persones executades públicament, empresonaments, multes municipals individual, confiscació de béns... La major part de la gent que va participar no tenia res, però la gent que tenia algo cosa i va participar van perdre les, poc, bé, les poques propietats que, que en tenien i evidentment són propietats que han generat no, una riquesa per a algunes famílies que encara avui en dia tenen grans casats, etc. en les pobles. I bé, bueno, molta gent, aquesta imatge no és de l'època, vale? per si colgús tampoc pot passar, però bé, bueno, a molta gent la van condemnar a galeres, i, i això és real, eh? bueno, la imatge no, però és real, que se condemnava a galeres, penseu que el sistema penitenciari en aquell moment estava en fase de desenvolupament i aquesta era una de les, de les millors que te podia tocar, que és que t'enviaven a remar galeres reals, i fins que te mories. Vale? O sigui, era una, una opció superdivertida, jo em podeu imaginar aquí amb tanta gent i això, cantant i tal, per lo típic. Bueno, eh, res Bé, com a conseqüència d'això tenim documentat que el, bé, la major part de la gent que va participar, la major part de les viles que van participar en aquest, en aquest conflicte van quedar arruinades totalment De fet, se calcula que entre un 30 i un 40% de la població de la part forana se va perdre bé? No per la repressió, sinó perquè molta gent va marxar bé? Pensava que un 40% de la població va marxar és una brutalitat, i a partir d'aquí també el bandolerisme i, i, i les faccions nobiliàries van tenir més protagonisme en les pobles i, i bueno, durant molt de temps vale? això va acabar com va, com va acabar ningú va xerrar de les germanies fins al segle de VIII o de IX bueno, Jo faig unes conclusions, això sí que és una, més que conclusions, una, un recopilatori i tot això sé que vaig molt ràpid, però tal vegada seria més interessant si voleu compartir idees o o cantar, o que sigui, no ha problema. Bueno, sí, idea, una, jo la primera idea que volia donar és que per molt que se vulgui donar a conèixer Mallorca com a l'illa de la Calma, no ha estat mai l'illa de la Calma, hi una versió romàntica que en els anys 10 del segle, del segle XX, 1910-12, en Santiago Rossinyol, un pintor català, que ve aquí a pintar paisatges, dona idea de que Mallorca és una illa idílica, paradisíaca, que la gent viu al can, superfeliç, i, i, i passella un xot per allà, i, I, i a partir d'aquí s'ha començat aquesta imatge de que a Mallorca mai passa res i que tot és com superparadisiac. No? Evidentment no ha problema, no hi ha revoltes, no hi ha cap tipus d'identificació no? d'aquestes lluites contra, contra el poder, contra l'autoritat. La, quan, quan Santiago Rosunyol descriu el llibre aquest de l'Illa de la Calma cinc anys després hi ha les famoses revoltes de les subsistències a Inca que és una altra, una altra revolta que quasi no, no surt en els llibres i que durant, durant un temps a la ciutat d'Inca se comencen a assaltar diferents magatzems d'aliments, etc. per la major part de la gent que viu, que viu a, a les seves zones. Després, bé, vos volia comentar el tema de les resistències, no? com com eh, en aquest moments s'estan utilitzant mm, eines, algunes d'elles que pensant que nosaltres les estem inventant en aquest moment o pensant que se les estan inventant en el segle IX o en, segle, en segle XX, la m, idea de no pagar impostos, la idea de no reconèixer l'autoritat, la idea de, de, de pertanyar a un col·lectiu que sigui, no sé, des de Mancó de la Vall o ser la part forana, i l'idea d'autogovern, aquestes idees amb noms diferents estan damunt sa taula a 1391, a 1450 i a 1521 evidentment som conscients que aquestes revoltes que he simplificat moltíssim són, són molt complexes i, i aquí em podien puntualitzar moltíssim, és evident que n'hi ha molt d'interessos darrere els interessos d'assassinar 300 jueus no hi ha només un interès religiós, sinó que ha interessos econòmics, polítics, de representació, de, de molt de tipus, ben igual que 1450 o 1521. Després... Bueno, també vos volia posar un poc damunt la taula, tal vegada per provocar un poc, que la repressió contra la gent que protesta contra l'autoritat, o que està en contra de, de, del de que ells consideren com a just o injust, eh, en aquest moments no va per oríen, sinó que els Reis Aragó de Catalunya, els Reis Trastama, els Reis Aústria, els Borbons, tots acaben actuant de la mateixa forma contra els habitants que, que manifesten aquest autòxid i ho visc en el camp eh, i no te pagar impostos, per exemple. Vale. Ah, després ara estava cercant perquè el tenia per aquí apuntat a qualque banda vale, sí. sobre el tema de les, de la, de les resistències o de, bé, la, que abans no he dit, el tema de les, de les dones he intentat com a conseqüència d'aquesta xerrada o tortura he intentat cercar informació sobre la participació de la dona i bueno Evidentment, quan cerques aquesta informació és bastant complexa, però penseu que la major part dels documents que ha de l'època són religiosos o són econòmics. La dona com a subjecte econòmic en aquest moment pràcticament és inexistent, per tant, no apareix. Però sí que apareixen... A les revoltes anteriors tenim menys informació, però a les revolts de les Germanies tenim constància de la participació activa de dones en el conflicte ¿verdad? i jo aquí ho he posat a la taula també, perquè bueno, quan mires dones i revoltes aquí bueno, dones i història de Mallorca et sortirà Santa Catalina Tomàs Sorri i Saber Cifre les Reines de Mallorca, etc. que és sobre el que se fan exposicions i llibres normalment no es fa sobre resistències o sobre altres tipus d'activitat i bueno segons les fonts fons pròpies de, de gent que està o que és contrària als allermenats Segons les fonts, dels 5.000 allermenats, 5.000 que participen en aquest darrer es calcula que hi ha entre 200 i 300 dones que participen activament a la revolta. Vale? No faré cap estudi matemàtic, però bueno, sí que vos diré el que diuen els documents. Els documents diuen, evidentment, són poques, són 200 o 300, podrien dir també alguns que són moltes, però bueno, important són molt dolentes. Hi ha un, una que diu que és tan dolenta com son marit. Sí, és tan dolenta com el seu marit, imaginau la dolenta que devia ser aquesta dona Una altra que és tan dolenta com el seu pare vale? Una altre que és de perversa intenció un altre que és pit pitjockey, una altre que és parlera sí, que, té, que té molta xerrera, vale? I, i darrere d'aquests tòpics no? que n'hi ha en els documents de l'època n'hi bueno, eh, bueno, ha una que, que ho he apuntat que és, és molt dolenta perquè diu és perseguidora de bons o sigui, perseguir a, a la gent bona, o sigui, imaginau si és si sí, és dolenta. Bueno, al marge d'aquestes no, càpsules o, o, o petites instantànies, les dades diu que ha dones que són instigadores a la ciutat, és a dir, grup de dones, 7 o 8 dones que es dedicaven a, a instigar a la revolta, passejant per els carrers aquí animant a la gent a la, a la revolta. I crec que ha estat bé. Tenim constància de grup de dones que són detingudes quan estan a cases de mascarats, eh, robant tot el que poden i destruint coses també. No? Tenim constància del grup de dones, no és que això m'emocioni, però bé, bueno, perquè ho sapigueu, grup de dones que participen en el camp de batalla, a les, a les diferents batalles que ha a camp obert a la part forana, amb els germans Colón, i també grup de dones que participen, evidentment, com altres, en suport logístic, en el conflicte, etcètera. Vale? Uh... Bueno, normalment no surten en els llibres, sobre dones executades jo no tinc constància però bueno, sí que tinc constància de dones que després eh, reclamen qualsevol tipus d'ajuda econòmica perquè queden com a conseqüència de l'exili de, de l'home o com a conseqüència també de l'execució de, del marit o del parc, queden en una situació econòmica algunes bastant, bastant complexa no? i també surten en els, en els documents i, i bueno, per acabar un poc si era intentar manifestar la necessitat també d'establir un, un discurs historiogràfic propi o com indiferent dels discursos habituals que hi ha els llibres d'història perquè evidentment aquests llibres d'història estan eh, escrits amb una intenció ben igual que la meva xerrada i estan controlats per determinades editorials i evidentment són els que s'estan difonent a, a, a les facultats d'humanitats. i crec que això també l'oríem de, de, de tenir clar de fet, en relació al que he comentat en el principi, crec que està bé que ja, com a persona no medievalista, en teoria especialista en el món medieval, m'heu convidat aquí no a xerrar sobre anarquisme, sinó que crec que està superbé intentar elaborar un discurs totalment alternatiu en el discurs oficial, perquè crec que hi ha moltes coses que, que no, no queden molt clares i que, i que hauríem de, de posar-les damunt sa taula. I per la meva part, res més, no sé si, si voleu comentar algo, o... més altres que jo, pintura ha anat molt ràpid o... Ja no sé, per obrir un poc és... és... el meló ja... Som conscients que n'hi ha hagut gent que ha vingut de ressaca, eh? estic informat de la situació, ací <laughs> que, no, que no tanquis tot i que totes les revoltes són diferents i la millor no se trobi informació sobre, sobre això que, quin tipus d'organització tenien els revoltats entre, entre, entre ells mateixos eh, i sobretot a, a, a, a hora de atacar o, o militarment si tenien qualque tipus d'ordre vull dir, hem allat una, pin, una pinza per exemple, la germania se de... Això, la Junta d'Estrets, que sí que apareix com un dels pocs òrgans que surt, com estructures que, que apareixen de totes aquestes revoltes perquè el manco en el, en el col·legio, quan ensenyen, ensenyen com això, com una revolta instintiva de quatre moixos que, que, que, que sequegen i te'l penen com a camperols com amb molts de fam, no? I quan, quan veus, veus que té tot un, un trasfons polític eh, que va molt més enllà i en ses demandes o, o fins i tot amb la proclamació d'autogovern sabeu, sa vull dir, tenien una organització organitzacions ja, no, ja no, no ho sé però organitzacions dins d'ells mateixos no sé quan hi ha alguna bueno, el problema és que tot això ho expliquen des de fonts anti-revoltats anti sí. aquests no tenim constància de, de què ells s'havien deixat. Per exemple, de, de les germanies hi ha com un mite, no se sap ben bé, d'una suposada història dels germanats escrita per ells, que no sap ben bé, no s'ha trobat, no sé si se va arribar a fer o no. Uh, 4 Mossos evidentment, 100.000 persones sobre una població de 50.000 persones màxima que n'hi havia en aquests moments és una brutalitat, és un 10% de la població. Seria 100.000 persones actualment. Fent una revolta de 100.000 persones palma mos quedan en quatre parets i no queda res a la ciutat. Eh? Uh, assassinar 300 persones evidentment en una setmana és una brutalitat també. La forma d'organització en no tenir documents propis, els documents que tenim són de, de les propies administracions que estan en contra d'aquestes revoltes, són, són mals de, de seguir. Sí que és veritat que hi ha com un, un poc de, de cert desordre entre els revoltats perquè en realitat el que fan és van d'una banda a una altra la gent se va apuntant a la festa, entre cometes. Però darrere d'aquest cert desordre se manifesta que hi ha un, una, unes demandes super clares i, i molt estructurades. Els problemes són molt similars als diferents pobles i, i de fet a les diferents revoltes els problemes s'han s'han anat repetint. Aquesta junta entre cometes d'estretze que podíem qualificar revolucionària, que jo ja he dit abans que tampoc volia mitificar cap de, de les situacions que se creen en aquell moment, indica que ells tenen qualque tipus d'intenció de, de crear un poder alternatiu. De fet, que la pròpia administració creï institucions a la perforana per intentar solucionar les demandes de la perforana també demostra que ha una intenció d'intentar mitjançant les institucions intentar contenir les, les demandes que, que se manifesten a la, la perforana o, o a la ciutat que la projecció d'elles en realitat són revoltes que duren alguna dura molt potents i, i documentalment són bastant mares de, de seguir però jo crec que de tot eh, de tot, des d'un artesà que sap llegir i escriure i que intenta crear-ne documents a gent que s'apunta a una situació d'expressió total i, i, i que el que vol intentar robar per menjar, també. O si sigui, que n'hi ha una diversitat molt àmplia i, i mala, mala de seguir. Uh, hi ha una impresió si que m'ho ha i corregis-me equivocar equivocà, però una impresió que aquestes es conflictament d'un problema que, que comença ja, que ja comença durant el segle XIV i que és el problema de, de, de que no tenen, no tenen, no poden permetre ser que els es, que es, que pobres no poden permetre mantenir-se i pagats impostos i que les intervencions per aturar se la rebalt l'únic que fan és empitjorar i empitjorar i empitjorar vull dir que realment, que eh, és el mateix problema que s'ha va arrossegant durant tres segles fins que... Fin que bé, no sé, bé, podríem dir que s'hagués jo, vull dir, no? no sé, és una impressió que ho haig dit un poc passagera, però no sé si és... Eh, això passa altres d'altres indrets, en realitat és el procés de consolidació del poder de la monarquia absoluta i d'un poder super... Bé, absolut, que ho volen controlar tot. A, a Mallorca, per exemple, ha, a l'any 1300 hi ha una cosa que es diu les Ordinacions, que són una planificació de crear pobles a la part forana, i que de vegades se venden els llibres com que guay el rey de Mallorca va planificar construir pueblos a la Parque Forana ¿Vale? eh, también eso lo podemos ver de otra forma, en realidad es una forma de fiscalizar la gente se prohíe a la gente a vivir, vivir a la parforana Forana de forma dispersa eso que hoy en día ¿no? la gente que vive a diseminados, ¿no? a, a fincas rústicas pues es como decir, muy aquí, pues ahora no, ahora os he aquí y aquí darrere evidentemente a un control de la población brutal sin intención clara de fiscalizarlo molt més fàcil fiscalitzar-los en una ciutat, a un poble tancat, que no... i, i, i estic d'acord, més a més pot ser-hi que no... Després d'altra cosa que dir, estic eh, molt d'acord en el que ha dit i de fet crec que en eh, eh, una revistatge la, la, <susurra> musica, la Llegida, fa un cas d'un any va sortir un article, no?, que era de Miquel Amorós i eh, s'altre no eh, va d'acord que, que feien un manifest, precisament aquesta intenció de, de recull recollim patístics de glesies populars de, de la zona catalana, parlant un pont, no? I eh fins i tot un pla de treball d'aquesta d'això i precisament de d'aquest d'aquesta Tigres va fer Ferrany enganyant sobre d'un llibre a poc, m'imagino que tot sobre la millor que jo era. Ja, no, de, dels autors que sobre la història de les revoltes populars de Catalunya. I, i, i precisament jo, jo Bon, recorde que com acabat xerrar amb tu per, per fer aquesta xerrada precisament perquè volia veure que hi havia el respecte d'aquesta temàtica aquí a Mallorca i, i bé, però, això també troc que també aquesta xerrada molt interessant, molt clarificadora, no? perquè eh, com el procediment de que m'ho he fet, no? hi una tendència històrica sempre que sempre es poden mitificar, per exemple, no? Ara tendència, dic, que tendència dir el govern de era més democràtic que tinguis consell d'accent i en aquestes coses no? i és final te dones compte que era un poble mateix però ha pintat d'una altra manera no? i bé, uh, bé dir-vos que hi ha aquest llibre i que uh, esperàvem que, que xerraris com aquestes donguin per donguin per més Home, no? anàs això comença a posar damunt taula en els anys 60-70, a Espanya més, quasi en els 70, les revoltes de la mitjana i la moderna, quan el materialisme històric o el marxisme arriba a la Però clar, moltes d'aquestes revoltes no són un exemple de, de marxisme, per tant moltes d'elles són qualificades, per exemple per alguns historiadors marxista molt, molt coneguts, com el Hosban i tal, són qualificades com a rebels primitius, com a cometes, quasi salvatges, gent que fa de sense cap tipus d'organització, i per tant es mal eh, exemplaritzar aquest tipus de revolta i això ha fet que evidentment eh, no n'hi hagi hagut una corrent històrica que hi hagi intentat no? posar-les amunt sa taula, n'hi ha alguns historiadors amb llibres molt interessants super, sobre aquestes revoltes, no? de forma puntual i tal, però no tenen molta difusió o, o no sé, crec que està guai que eh, tenim feina per fer, o sigui que, Sí, jo volia comentar que, que m'ha agradat molt l'enfoc de la xerrada que has fet així també, d'aquesta no, mirada contemporània a lo que passava a l'edat el sentit no, de recuperar-me, no? o sigui, eh, trencar aquesta idea de, no, que has dit de, de l'illa de la calma i no de la calma, de l'edat mitjana com una época que no passava res i va no era submís i tothom que estava així al jugo de l'església, tothom obeint i tal i que van un comenseller de llibres, no, des la perspectiva aquesta, ¿no? de, de mirar, no, els els conflictes i revoltes populars pues, que han estat tenut un un permanent, no, eh agitreo, lo que he comentat, es torno tot el superintèrès un tema d'actualitat, ¿no? no, que que que encara amb vola aquests paral·lels la situació actual, veces, que dius tu, que pareix que no, ¿no? Porque, Que que tot, tot passe ara, no, diguésim, també comentar de que, bueno, Dono un comentari d'un de, llibre que sé que apareix en la llegida aquí, de, de Caliban i la Bruja, que parlen no, de tota la transició entre el no, moment feudal i l'adminiment la, la, progressiu del capitalisme. <coughs> va marcar també, quan van fer comentari col·lectiu aquí del llibre, no sortia molt eh, la part de totes les heretgies no, de la mitjana, eh, finalitzant amb la, finalitzant amb amb la revolta molt metoll que manera, ja prove va de segueix sense tota la tota volta Baptista al al de la al, a, a de això, no, bàsicament, no sé, bueno, sí, sí, sí, sí. va de... i que, llavors, les revoltes, no. Hi queda revoltes, són brutals, no? I, que, i que a que Mallorca està passant lo mateix, no? a l'escala mallorquina, però pues jo crec que joder que tenir de aconseguir, no sé, recuperar, no? com a memòria històrica de la illa, no? Que justament jo jo vaig llegir, vaig llegir un article sobre les germanies i tal, que que no m'has comentat tu, però que però si s'acorda si millor el tema d'aquest que no que detenen, digués, ni que majo comença la, la revolta, no? Que que que venien de Catalunya, no, si no, no, no, no sinó, sí. que que que cambien a estratègies, reunions, han rebotat de, no, de, la península. Sí, en València que, també, fins i tot algunes en Bernat, no, acaben No sé, han rebotes de gent així que no sé, no, no, només espontanament, perquè mira, tenen gana de fer en coses d'alt. Mm -hmm. Pues aquesta penya els detenen perquè ja no, des dels poders, diguéssim, de, de ciutat, no, de Mallorca, sí. ja veien que aquesta penya està anant a buscar referents i manera d'organitzar-se de, de revoltes a, no, altres interesses de la península per, a, per a aplicar hockey i els van detenir i ja van arribar tard perquè hi havia la, no, el caldo-cut-uja de, de tal, que va, va ser l'excusa última per assaltar no, no, inclús... la ciutat en primera instància. No? Però... Alguns dels que marxen fins i tot després utilitzant xarxes de solidaritat, o si sigui, marxen a llocs on són després amagats i protegits, i o sigui, més o manco coses que passen, clar, clar, que que passen a l'actualitat. És que no és no sé si saps més coses d'aquesta xarxa, diguéssim, -sí, formal o formal, no sé, no, no, perquè, no, perquè és no. interessant aquests enllaços, no? Mm -hmm. Tot, no. Ah, has dit que, que, que després de, la, de tota la pura aquesta, que, dit, no sé quant presentaix la població marxa, no? Entenc, jo crec que, sí, que també s'exhibia sí. i potser està fent rebotes sí, a altres llocs, sí. no? mm -hmm. que la, el que passa al segle XIX o al segle XX de revolucionaris que no? s'exhibien i estan liant amb un altre perquè en principat hem promot però que pareix que ser també una manera com que les idees van passant de una mentre experiències eh, no? I que aquesta organització que deien Bernat no? pues, eh, se va eh, no o millorant o influent-se en tot un pitjor. Sí, això, no, de. No, no, no, no, no, no, bueno, no, sí, sí, bueno, tenia eh? que informació, o són sigui, mal, mal de seguir evidentment perquè que és gent que no deixa documents i és gent que en teoria s'amaga únicament tenim informació quan, quan els agafen no? i, i, i n'hi ha alguns que, que se tenen documentats per exemple després a zones a València i a Catalunya després com a, en teoria com a conseqüència de, de la de que fan, supos que alguns marxen d'aquí per evitar tenir processos no? o penals i algun marxen en aquestes xarxes de solidaritat on, on són amagats i tal, i per exemple alguns això no s'ha mirat molt però en, en Magritte també la relació que hi en aquest moments és, és brutal. No? Estruir aquest de, de que l'illa de Mallorca en realitat més no està aïllada, sinó que és una, una zona d'intercanvi de, de, de tot, de, de llibres, d'idees, de, de gent que ve de la Mediterrània, de, no sé, que en aquest moments està superconnectat amb, amb Mallorca en concret, amb, amb totes aquestes històries hi al continent. Hi ha un netxe que, que no has comentat molt en totes les revoltes que hi ha i també hi ha les revoltes posteriors d'element religiós perquè sempre que hi ha les revoltes s'intenta justificar mitjançant que tens, tenen un dret que els dona a l'Isles Catòlica per fer el que estan fent. I això se dona contra el jueu, se dona el poeta hi ha el cap de la santa equitació que se li posen santa per poder-la justificar d'alguna manera. Sí, hi ha una justificació sempre religiosa d'això. De, de fet, ells ho fan perquè estan elellits i estan seguint els designis. No? En bueno, el moment que un de governar sobre els altres perquè està elellit per Déu evidentment a partir d'aquí pot fer el que, que consideris. I, I aquest element és, és, és brutal perquè això genera, un, bé, genera una repressió brutal que està justificada legalment, de fet aquí els elements religiosos n'hi no, ha moltes coses que no he comentat. S'elements religiosos estan en aquest moment per damunt dels de elements legals, i, i bueno, tot això que du bulles papals i reconeixement de l'església genera una, una impunitat brutal. Bé, o sigui, tu pots detenir a 300 persones, tallar cap de 300 i, i ja està. I lo que s'ha de fer, bo. de la part de les no dius? Sé, no però... Estava xalant de la, de, de, la part, de la part forana, sempre tenen una justificació... Bueno, per exemple, aquí hi ha una, aquí hi ha una, sí, hi ha una repressió brutal contra, contra la religiositat popular, per exemple. Totes tot aquestes creences diguent, heterodoxes o que se'n surten de la línia oficial de, del cristiànimo catòlic són reprimides brutalment, o sigui, en els segles ets a la vegada que s'estan cremant bruxes en el País Bàs aquí s'estan detenint a gent perquè fan cerimònies estranyes, perquè fan un culte a la lluna, o, o sigui, tot el que se surt de, i alguns surten també en els el documents. Penseu que aquí en el moment que està passant això també està la, la Santa Inquisició, també, que també hi un paper molt important i bueno, tota totes les institucions van a la vegada contra qualsevol cosa que surti de, de l'ortodoxia catòlica i de fer les coses tal com Déu mana Sí. A més que el que tingui qual cosa més a dir, eh, per donar-me un poc aquesta primera xerrada per acabada. Eh, eh, D'aquí un quartet d'hora, un quartet d'hora de descans i començar la xerrada amb Jordi Martí Font, sobre el Quisme Catalanista. Donar-me les gràcies Jordi per la xerrada i bé, dir-vos que de eh, després de la de xerrada hi haurà un sopar i també que dijous qui hi ve, hi adeu, Na, Dolors Marín vendrà a fer el serràs eh, aprofitarà el llibre eh.